Pista 8. Istoria culturii și civilizației, 5 roman. De Ovidiu Grimba. Editura, Seculum. Editura, Vestala. Pagina, 79. Imperiul și Papalitatea. Față de Imperiul German, Papalitatea rămânea deci într-o poziție de subordonare din punct de vedere politic, în a doua jumătate a secolului X, împărații otonieni au găsit o soluție de compromis, instituind o ghilimele biserică imperială, închid ghilimele, cu un grup de înalți prelați ale căror interese urmăreau consolidarea puterii monarhice. Otto I își rezerva dreptul de a-i numi pe episcop, conferindu-le unora drepturi guvernative de conți în diocezele lor. În paranteză, cele mai puternice sub acest raport au fost arhiepiscopatele de Spayer, se scrie s p -e y r Magdeburg, Maiuz, Coire și Choln, se scrie capa o cu două puncte N, închid paranteza. Sub Oto al treilea, în paranteză 983-1002, închid paranteza, multor episcopi li se vor încredința guvernarea unor întregi comitate. Interesele episcopilor erau strâns legate de ale suveranului, în timp ce adversarii lor erau membrii familiilor nobile adversari și ai imperiului. Biserica imperială a ajutat mult la dezvoltarea puterii centrale în Germania, dar împărații care au urmat au avut ambiția să-și afirme categoric supremația asupra puterii spirituale. Heinrich al III-lea, în paranteză 1017-1056, prezidează el însuși conciliul din Sutri, destituie câțiva pontifi și îi desemnează singur pe următorii patru papi, toți germani. Când tronul papal sau un scaun episcopal devenea vacant, delegații Romei se prezentau la curte imperială pentru a li se indica succesorul. Situația aceasta de a bisericii sporea prestigiul european al împăratului german. Pe de altă parte, în Imperiul German, ierarhia ecleziastică se bucura, în paranteză spre deosebire de situația celei din fostul Imperiu carolingian, închid paranteza, de o certă autoritate politică în diocezele ei, egală cu cea a principiilor teritoriali. În schimbul acestor drepturi și privilegii, împărații își rezervau dreptul de investitură a înalților prelați în funcțiile, vezi, notă 1, lor. Citesc notă 1. Măsurile reformatoare ale papei Grigorie al VII-lea, în paranteza adoptate în conciliile romane din 1074 și 1075, închid paranteza, combăteau simonia, căsătoria preoților și interziceau episcopilor să primească investitura din partea unui suveran sau senior laic. Încheiat notă 1. Ceea ce pentru împărați reprezentau o necesitate politică, pentru că dacă în fața tendințelor centrifuge ale marilor feudali ar fi renunțat la acest drept, puterea imperială risca să se prăbușească. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Căci însuși ghilimele, conceptul de imperiu era pur formal, n-aveau nici un conținut cu adevărat concret propriu-zis și forma sa era determinată de elementele simbolice și istorice care îi confereau prestigiul. Închid ghilimele, în paranteză, jean, don't. Închid paranteza, încheiat notă 2. Poziția de subordonare a bisericii s-a schimbat radical când inflexibilul și abilul papă Grigorie al VII-lea, în paranteză 1013-1085, paranteza, s-a hotărât să emancipeze puterea papală, făcând ca unul din concilii să decidă ca în viitor orice funcție ecleziastică să nu mai poată fi acordată de un laic. Împăratului nu i se mai recunoștea dreptul de investitură. Mai mult decât atât, papalitatea își proclama puterea politică asupra imperiului. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. Din cele 27 de puncte care compun documentul elaborat către anul 1075 de Grigorie al 7-lea, document cunoscut cu titlul de Dictatus Pape, se scrie P -A -P -A e 5 afirmă cu o extremă energie superioritatea puterii papale asupra celei imperiale. Numai papa poate acorda demnitatea imperială, numai lui îi datorează toți principii, supunere absolută. Papei, pe care nimeni nu-l poate judeca, îi este îngăduit să-l destituie pe împărat. În fine, ghilimele, papa poate dezlega de jurământul de credință făcut celor nedrepți, închid ghilimele, cu alte cuvinte, împăraților pe care biserica îi decreta, ghilimele, nedrepți închid ghilimele, în paranteză, propozițiile 8, 9, 12, 19, 27, și 7, închid paranteza, încheiat notă 3. În urma acestei măsuri, evenimentele s-au precipitat. În ianuarie 1076, împăratul Heinrich al IV-lea, prezidând un conciliu al episcopilor germani, îl declară destituit pe papă. În aceeași lună, Grigorie al VII-lea îl destituie pe împărațiul excomunică. În noiembrie 1076, Heinrich al iv văzându-se părăsit de vasalii săi, se duce la Canosa, în paranteză unde papa îl umilește făcându-l să aștepte trei zile până să-l primească, închid paranteza, cere iertare și face act de supunere. Reîntors în Germania, continuă însă politica sa autoritară și agresivă față de papalitate și este din nou excomunicat. Gilimele. Lupta pentru investitură, închid ghilimele, se va termina în 1122, când prin concordatul din Worms, se scrie W -O -R -M s, se ajunge la un compromis. După ce i se ridică excomunicarea, împăratul renunță la dreptul de investitură, recunoaște papei libertatea de plină de a anumi episcopii și abații și se obligă să restituie bisericii bunurile confiscate în timpul conflictului. La rândul său, papa va recunoaște împăratului dreptul de a asista la alegerea episcopilor și abaților, acceptând ca, în Germania, aceștia să capete în prealabil învestitura feudală. În paranteză, în teritoriile italiene și burgunde, împăratul îi învestea cu puteri temporale numai după alegerea lor canonică de către Papă, închid paranteza. Dar acest act îndrăzneț n-ar fi fost pornit dacă Grigori, al VII-lea, n-ar fi știut să profite de o conjunctură favorabilă, starea de dezordine în care se găse imperiul și revolta unor mari familii nobile contra monarhului pe care papa le-a atras de partea sa. Pentru monarhia germană, felul în care s-a încheiat ghilimele lupta pentru investitură în Gilimele va însemna declinul puterii și preludiul apropiatei dezagregări teritoriale. Pentru papalitate, triumful era complet. Prestigiul și independența pisericii se transformaseră într-o supremație asupra puterii laice, în momentul în care își formulase prerogativa de a controla acțiunile monarhilor. Succesul primei cruciade, predicată de Grigorie al VII-lea, a sporit prestigiul papalității, din potrivă îl a diminuat pe al lui Heinrich al IV-lea, care nu participase la cruciadă. Dar în secolul XIV situația se schimbă. Afirmarea limbilor naționale și a naționalităților face ca universalismul bisericii să piardă teren. Popoarele nu mai au nevoie acum spre a-și afirma personalitatea de ajutorul și impulsul bisericii. Încep chiar să-i opună rezistență și să se simtă autonome față de ea. Așa s-a întâmplat mai întâi în Franța, în timpul conflictului dintre Filip al IV-lea cel frumos și papa Bonifaciu al VIII-lea, care în 1303 îl excomunică pe rege, apoi în Germania, în Anglia și în Anglia. Și în alte părți. Încât în secolul următor al XV-lea, când Papa Pigus al doilea predică organizarea unei cruciade contra turcilor, apelul său este primit cu indiferență. Statele europene începeau să se consolideze, iar când va fi amenințată să nu mai primească anatele, se scrie An în atâielie, veți notă 1, de nevoie papalitatea va recunoaște regelui dreptul de a numi pe titularii episcopilor și ai tuturor prebendelor mai importante. Citesc nota 1. Drepturi percepute de papalitate de la episcopii și abații nou instalați, echivalent cu veniturile lor pe un an. Pragmatica sancțiune din Burg, se scrie B.U.R.G.S., în paranteză 1438, închid paranteza, le-a suprimat, dar anatele vor dispare definitiv abia în 1789. Încheiat notă 1 chiar și ordinele cavalerești din Spania și Portugalia, cărora le reveniseră bunurile ordinului templierilor după desfințarea lui de către papa Clement V-lea la cererea lui Filip IV-lea trec sub patronajul coroanei. Acest spirit de opoziție se manifesta și în Italia. Lorenzo Magnificul nu ținea seama de dispozițiile papale decât în măsura în care îi convenau. La sfârșitul secolului al XV-lea se manifestă peste tot diferite forme de limitare a drepturilor și pretențiilor bisericii. De fapt, declinul prestigiului și puterii papalității începuse mai demult. La sfârșitul secolului al XIII-lea, încercând să redreseze situația, Bonifaciu al VIII-lea caută să reducă influența facțiunilor nobiliare, romane, Adversarii săi, în paranteză de pildă, excomunicând puternica familie Colona, se scrie cu Oluon în A, închid paranteza, papa intervine în treburile comunelor toscane și siciliene și chiar în diferendele dintre Franța și Anglia. Expresia clară a activităților de acest gen ale papei se găsește în bula Unam Sanctam, în paranteză 1302, închid paranteza, în care este conținută cea mai precisă teoretizare a poziției teocratice. Ghilimele. Cele două puteri, spirituală și temporală, sunt în mâinile bisericii. Autoritatea temporală trebuie să se încline în fața celei spirituale, închid ghilimele, etc. În realitate, o asemenea pretenție era complet lipsită de perspectivă, căci tocmai acum papalitatea intra într-o perioadă de criză gravă și care va dura mai bine de un secol. Prima fază este cea a îndelungatului exil al papilor, siliți să se transfere la Avignon, în paranteză 1309-1377, închid paranteza. A doua este așa numită, ghilimele, mare schismă a Occidentului, închid ghilimele în paranteză 1378-1417, închid paranteza, o perioadă de 39 de ani de dezordine și anarhie care va scandaliza întreaga creștinătate din Europa. Nu era vorba de o controversă privind de dogmele sau riturile, ci de o luptă pentru putere dintre diferitele facțiuni pentru conducerea bisericii. În paranteză, în 1378, cardinalii îl atacă pe papa Urban al VI-lea, numindu-l, ghilimele, Antichrist, diavol, apostat și tiran. Închid ghilimele, închid paranteza. Între 1378-1408, occidentalii aveau doi papi, între 1409-1415, concomitent trei papi, iar între 1415-1417, niciun papă legitim. Criza de autoritate se repercutează și în înalta ierarhie. Unele dioceze aveau simultan doi episcopi, iar unele abații, doi abați. În fine, faza a treia a crizei se declară după 1417, este perioada conciliilor, în care acestea vor formula superioritatea lor asupra autorității efective a papalității. Consecința a fost că, de-a lungul secolului al XV-lea, Occidentul va continua să asiste la diferite forme de limitare a drepturilor și pretențiilor bisericii. Figură pagina 81. Reprezintă o poză. Abatele Ugo se scrie H-U-G-O de Clani, se scrie k l -U n y împăratul Henric al IV-lea și Contesa Matilde la Canosa. Miniatură dintr-un mâmic-sâmic punct, aproximativ 1115. Încheiat figură. Instituția monastică Monahismul a fost revelat Occidentului în secolul al IV-lea. Vezi notă 1. Citesc notă 1. De către Atanasie se scrie a t h a n a s i e din Alexandria, care a trăit în exil la Trier între anii 335-388, autor al unei mult citite Vieți a Sfântului Antonie, de eremitul Ieronim din nordul Italiei, traducător și comentator al Bibliei de prelatul Martin, în paranteză 367-397, paranteza, care în Franța a organizat câteva comunități de călugări, și de Augustin, în paranteză Aurelius Augustinus, 359-430, paranteza, episcop de Hipona, se scrie onua unde în jurul anului 400 a fondat o comunitate de călugări și alta de călugărițe. Toate aceste comunități monahale au avut însă o scurtă existență, încheiat notă 1. Perioada sa de avânt începe în secolul următor, odată cu fondarea primei mari mănăstiri din Occident. Pe mica insulă Lerin se scrie lăie cu accent ascuțit râinăs, în paranteză la sud de Canes. Se scrie c a -N -N s închid paranteza, care de la început a devenit o adevărată pepinieră de episcopi. În 555, Casiodor întemeiază o mare mănăstire în Calabria, la Vivarium, important centru de studii biblice. Dar adevăratul fondator al monahismului occidental este Benedict din Norcia, în paranteză circa 480 547 închid paranteza, care în 529 fondează mănăstirea din Monte Cassino, rămasă celebră până în zilele noastre. Organizarea principiile de viață monahală, ghilimele regula, închid ghilimele benedictină, au stat la baza monahismului occidental, în paranteză, chiar dacă apoi în alte ordine monahale au introdus unele variante, închid paranteza. Principiile fundamentale erau pietatea, supunerea, castitatea, sărăcia, umilința, caritatea și o viață dusă în comunitate. În paranteză, deși modelul ideal de viață ascetică rămânea sihăstria, pe care însă majoritatea călugărilor nu-l puteau realiza. Închid paranteza. Ghilimele regula, închid ghilimele benedictină, nu exalta ghilimele eroismul, închid ghilimele exceselor ascetice. Ceea ce o caracteriza în primul rând era moderația, măsura. Călugării benedictini făceau făgăduința solemnă de a rămâne toată viața în aceeași mănăstire, sub conducerea unui abate ales de ei. Abatele era secundat de un ghilimele prior, închid ghilimele, în paranteză, prepositus, se scrie p r a e -p o s i t -u -s, paranteza, și pentru administrarea bunurilor mănăstirii de un econom. Crana unui călugăr era sobră, dar abundentă, o singură masă pe zi în timpul verii și în zilele de post, iar iarna două mese fără carne, dar constant din două feluri de mâncare, o pâine de o jumătate de kilogram și o jumătate de litru de vin. Călugării dormeau într-un dormitor comun. Fiecare călugăr avea drept la o saltea de paie, un cearșaf, o pătură, o pernă, două anterie pe an, subțiri și alte două mai groase pentru lunile de iarnă, ciorap și o pereche de încălțăminte. În secolul al VI-lea și al VII-lea, o dezvoltare impetuasă a cunoscut monahismul celților creștini din insulele britanice, care a exercitat o profundă influență în occidentul european. Pionierii acestei mișcări au fost irlandezii Patrick, se scrie p a t -R -I -C -K, Brandon, se scrie b r i -N -D -A -N, în paranteză mămic punct, circa 580 închid paranteza, și Columba, fondatori a numeroase mănăstiri și a căror activitate misionară a fost încununată de opera lui Colomban, în paranteză 543-615, închid paranteza. Acestuia și discipolilor săi li se datorează fondarea mai multor mănăstiri, pentru care celebre sunt cele din Luxel, se scrie L-U-X-E-U-I-L, în paranteză Franța, închid paranteza, St. Gall se scrie S-A-N-T, spațiu G-A-L-L, -L, în paranteze Elveția, închid paranteza, și Bobio se scrie B-O-B-B-I-O, -B -B în paranteză Lombardia, închid paranteza. Pe lângă regulile de bază lugărește în paranteză, pietate, supunere, sărăcie, castitate, închid paranteza, originalitatea monahismului celtic consta în faptul că fiecare abate elabora o ghilimele, regulă, închid ghilimele, pentru călugării săi, în faptul că printre aceștia se numărau și mulți preoți, că îmbinau viața în comunitate cu cea petrecută în singurătatea sihăstriei, că își fixaseră ca o misiune importantă opera de evangelizare a populațiilor necreștine și că viața lor ascetică era extrem de aspră, comportând munci manuale extenuante, meditații și posturi prelungite, flagelări și pedepse corporale pentru cea mai mică abatere, pedepse care să îi ducă pe călugări la o totală dominare și disprețuire a trupului. Monahismul Celtic a avut un rol important atât în eu, opera misionară de creștinare a unor regiuni occidentale periferice, în paranteză Nordul Angliei, Flandra, Sudul Germaniei și altele, închid paranteza, cât și în viața culturală și artistică, în paranteză studiul sistematic al limbii latine, preocupări de astronomie, lucrări de orfevrerie, manuscrise miniate, etc., închid paranteza. În timp ce în secolele al VIII-lea și al IX-lea, monahismul benedictin făcea mari progrese în Franța, Germania și Italia, în anul 909 a fost fondată la clani, celebra mănăstire care timp de aproape trei secole a dominat viața monahală occidentală prin imensele ei bogății, prin prestigiul abaților săi, prin activitatea sa economică, spiritul organizatoric și integrarea sa organică în lumea feudală. Ordinul clunsian se bugura de privilegiul acordat de papă de a fi sustras jurisdicției episcopului local, rămânând supus numai autorității pontificale, fapt care îi dădea abatelui un prestigiu neegalat. Abația din clanii avea în dependența ei abații afiliate și priorate, al căror număr la începutul secolului al XII-lea trecea de 1100. Abatele din clanii, ales de călugării acestei mănăstiri, îi numea și controlate priorii mănăstirilor care formau marea familie clunisiană și care îi jurau fidelitate. Deja la sfârșitul secolului al XI-lea, comunitatea clunisiană număra mai multe zeci de mii de călugări în mănăstiri răspândite din Italia până în Anglia și din Spania până în Polonia. Alături de călugări și de novici în mănăstirile clunisiene, mai trăiau, în paranteza separat, închid paranteza, bărbați și femei, în general văduvi și văduve, care își dăruiseră averea mănăstirii, primind în schimb adăpost, hrană și asistență spirituală. Muncile fizice erau făcute de servitori și de ghilimele frați, converși, cum erau numiți laicii integrați în comunitatea monastică, dar care nu intenționau să devină călugări. Majoritatea mănăstirilor clunisiene n-aveau un abate ales de călugări. Șeful lor era abatele din clanii, mănăstirea mamă. Viața călugărilor se desfășura potrivit regulei benedictine, dar într-o câtva mai moderată. Hrana era mai consistentă, în paranteză, până în secolul al XV-lea, însă excluzând total carnea, închid paranteza. Nu dormeau într-un dormitor comun, ci fiecare își avea chilia sa. Munca intelectuală, în paranteză de regulă copierea manuscriselor și ornarea lor cu miniaturi, închid paranteza, era prețuită în detrimentul muncii manuale. Spiritualitatea nu era fondată pe umilință și asceză, ci pe acțiunile de caritate, pe o deschidere spre lume, în paranteză înființarea de școli în care elevii nu urmau să devină călugări, etc., închit paranteza. Caracterizat în conduita sa generală și de un orgoliu exagerat de ambiția de a se menține ca un corp autonom, de un egoism care îl făcea să desconsidere celelalte ordine monastice, Ordinul Clunisian era permanent preocupat de a-și spori cât mai mult autoritatea în toate direcțiile. Viziunea și atitudinea aristocratică clunisiană se explică prin simbioza sa cu clasa seniorială din care provenea un mare număr de călugări, în timp ce abații și priorii acestui ordin erau aproape toți de origine nobilă. În măsurile sale de reformă religioasă, papa Grigorie al VII-lea s-a sprijinit mult pe ordinul clunisian. În paranteză și papa Urban al II-lea, promotorul primei cruciade, fusese abate de clanii. Închid paranteza. Pe lângă rolul său în reforma gregoriană, ordinul a avut o mare importanță și în acțiunea de creștinare a populației regiunilor rurale din Franța, Italia, Germania și Anglia. De asemenea, în lupta de reconquista din Spania, îndemnând mulți cavaleri din Champanie și din Burgundia, să participe apoi în activitatea de construire a numeroase edificii religioase, contribuind la elaborarea și difuzarea artei romanice. Planul Abației St. Gall Vezi notă 1 Citesc notă 1 Planul mănăstirii St. Gall, desenat în 820 la cererea abatelui Gosbert, în vederea reconstruirii mănăstirii. Ansamblul de clădiri ocupă o suprafață de peste 3,8 hectare. Încheiat notă 1 1. Biserica Amic Scriptorium la parter, biblioteca la etaj Bâmic Sacristia la parter, vestiar la etaj Cămic. Locuință pentru călugării întrecere. Dumic, locuința învățătorului școlii din afara abației. Emic, locuința portarului. Fumic, vestibul de acces la locuința oaspeților de vază și la școala din afara abației. Gmic, vestibulul intrării pentru toți vizitatorii mănăstirii. Hmic, vestibulul de acces la încăperile pentru adăpostirea săracilor. Imic, locuința călugărului care se îngrijea de adăpostirea săracilor. Jumic, vorbitorul călugărilor. amic turnul clopotniță, se mare mic Michel. -mic, turnul clopotniță, se mare Gal. 2. Anexa pentru pregătirea pâinii sfințite și a uleiului sfințit. 3. Dormitorul călugărilor la etaj, sala de încălzit de desupt. 4. Latrina călugărilor. 5. Baia și spălătoria călugărilor. 6. Sala de mese a călugărilor la parter, garderoba la etaj 7. Pivnița de vin a călugărilor la parter, cămara de alimente la etaj 8. Bucătăria călugărilor 9. Brutăria și braseria călugărilor 10. Bucătăria, pivnița de vinuri, brutăria și braseria vizitatorilor de vază 11. Camerele de odihnă rezervate vizitatorilor de vază 12. Școala din afara mănăstirii 13. Locuința abatelui 14. Bucătăria, pivnița de vinuri și baia abatelui mănăstirii 15. Încăpere destinată luării de sânge și purgațiilor 16. Casa medicilor 17. Mănăstirea novicilor și infirmeria 18. Bucătăria și baia infirmeriei 19. Bucătăria și baia novicilor 20. Casa grădinarului 21. Cotețul de găini 22. Casa îngrijitorilor cotețului de găini și gâște 23. o grada gâștelor 24. Hambarul 25. Atelierele și locuințele meșteșugarilor 26. Anexa locuințelor meșteșugarilor 27. Moara 28. Încăpere pentru stinsul varului 29. Casa fierarilor și dogarilor și locul de bătut grâul pentru braserie. 30. Încăperi pentru adăpostul pelerinilor și săracilor. 31. Bucătărie, brutărie și braserie pentru pelerin și săraci. 32. Staule pentru vite, grajd pentru cai și locuința grăjdarilor. 33. Casă rezervată suitei împăratului. 34. staul pentru capre și locuințele paznicilor caprelor. 35. Staulul oilor și locuințele păstorilor 36. Staulul vacilor și locuințele văcarilor 37. Casa servitorilor fermei și a servitorilor care făceau parte din suita împăratului 38. Cotețul porcilor și locuința porcarilor 39. Grajdul iepelor și mânzilor și locuința îngrijitorilor W. Mare, curtea interioară a mănăstirii X mare, grădina călugărilor Y mare, cimitirul și grădina de zarzavaturi Z mare, grădina cu plante medicinale în ce privește activitatea economică, clunisienii își organizează vastele domenii rezultate din nenumărate donații, precum și din achiziții după modelul celor senioriale. Pe de o parte, rezerva exploatată direct sau sub controlul lor, pe de altă parte, terenurile date în arendă în schimbul unor servicii și redevențe. Ordinul clunisian a jucat un rol remarcabil în viața economică și socială. Mănăstirile clunisiene au fondat pe domeniile lor colonii de țărani censitari, în paranteză hospites, închid paranteza, legați de pământ, dar liberi în cadrul gospodăriilor lor. I-au interesat în mod deosebit în cultivarea viilor. Au întreprins o activitate intensă de defrișare a pădurilor, au întemeiat sate noi, iar în orașele din apropiere au făcut să vină mulți meșteșugari și negustori. Prin redevențele cele erau plătite și prin vânzarea surplusului de produse, au acumulat averi de pe urma cărora a profitat și întreaga viață economică din regiunile lor. Au ajutat populația săracă și au ușurat mizeria socială, împrumutând, nu cu dobândă, mici sume de bani țăranilor, în vremuri de secetă și de foamete. Totodată împrumutau și sume mari pentru organizarea pelerinajelor, pentru echiparea armatelor sau pentru răscumpărarea captivilor. Abații sau priorii mănăstirilor clunisiene exercitau asupra oamenilor de pe domeniile lor obișnuitele drepturi de ordin economic și juridic ale seniorilor feudali laici. Cu toate acestea, cum în atenția și în preocupările lor munca manuală nu deținea locul cuvenit, adeseori proprietățile erau rău administrate și întreținute, cheltuielile depășind prea mult veniturile, fapt care a dus la o progresivă pauperizare a mănăstirilor clusiene. Profundele transformări economice și sociale care au avut loc în secolul al XII-lea au creat dificultăți serioase monahismului tradițional, care nu se știa adapta noilor situații, continuând să-și administreze prost domeniile pe unele, lăsându-le chiar într-o stare de părăsire aproape totală. În aceste condiții, rolul de prim plan în viața monahismului occidental l-a preluat Ordinul Cistercian, care a luat o imediată dezvoltare rapidă și al cărui adevărat fondator poate fi considerat Bernard de Clervaux, se scrie că l-ai v -A -U x în paranteză, 1090, 1153, închid paranteza. La moartea sa, numărul mănăstirilor cisterciene trecea de 350, în paranteză, iar în 1200 ajunsese la 530, închid paranteza. Sub conducerea acestui descendent dintr-o familie nobiliară de lângă Dijon, înzestrat cu deosebite calități intelectuale, morale și spirituale, ordinul său s-a bucurat de cea mai înaltă considerație în lumea creștină.